Зручно вмостився в кріслі. Невдовзі маленький столик прикрасився нагідками. «Досить тобі бундючитись!» – усміхнув Сердольф Карлович і підморгнув. «Він любить грати зі мною в шахи, а тут, бачиш, виник сторонній». Нічого подібного, дещо похмуро відреагував Андрій Петрович. «Я теж люблю розкіш спілкування». Усі сіли за стіл. Старші акуратно пригубили конячок із маленьких чарочок. Христофору вхильнув з келиха. Взялися за обиджеві салатики і різноманітні паштети. Поважний вік усе таки. Душа ніжної їжі потребує. «Що ти за мотлох увімкнув?» – усміхнено поцікавився Рудольф Карлович. По телевізору йшов серіал «Слідство ведуть знатоки». «Люблю кінокомедії», – пояснила Балкін, – «комедно брешуть!» «А мені навпаки, цікаво подивитись, як органи колись працювали», – лохом прикинувся Христофоров. Він узяв конячну пляшку, собі налив келих, старим підсвіжив чарочки. «За здоров'я і достаток», – виголосив. Деякий час жували мовчки. «Це не ті органи», – похитав головою Андрій Петрович. Одне лакування, брехня. Працюють, мов, під лінійку пишуть. Не було такого. А було правило. Є людина, є проблема. Нема людини, нема проблеми. Він, крекчучи, взяв пульт і перемкнув на якусь музичну програму. Зробив тихіший звук. Нехай мавби поскачуть. Повернувся. Знову помусолив свою чарочку з кон'яком. «Так от стосовно органів», – заговорив Абалкін. Рудольф Карлович Позмовницький підмогрунув Христофору, мовляв, мотай на гус. «Взяти хоч би таку історію. Сталася вона зі мною на пересилці Лабит-Нанги, період консервації 501-го будівництва Гулагівської залізниці. Цю історію Лишинський ясна річ уже чув, але не переривав оповідача, оскільки розумів, що озвучує її Андрій Петрович для нового втячного слухача». Хоча при цьому нібито той звертається до хазяїна будинку. «Не будемо говорити», – сухо похитав головою Абалкін, «про причини провалу цієї сталінсько-папанівської авантюри, через яку в заполярній тундрі було втрачено понад 300 тисяч в'язнів. Причини ми з тобою, Рудольфик, бачили на власні очі. А ось коли це напівбардачне будівництво здихало, я вирішив взяти з цього для себе Хоч щось небудь корисне в таборах, бо сам знаєш, немає нічого кориснішого, ніж ухилитись від виправно-трудовної діяльності. А коли вже не можна ухилитись від виправної, то хоча б до того часу, поки вона тебе виправить виковічно, треба постаратись скласти в процес власного гроблення якнайменше своєї праці. Сам розумієш, якщо ти на волі не займався фізичною працею, то за колючим дротом Тухо тобі доведеться. А якщо попереду ще п'ять років строку, то кожен день без роботи здається санаторієм. Свого часу мутно було показувати в літературі працелюбність радянських в'язнів. Деякі писаки примудрились накрапати такі повісті й романи, наприклад, Ажаєв, Алданов Семенов, Олексій Толстой. Що важко визначити, про кого йде мова чи то про полум'яних ленінців, які не жаліють свого живота в ім'я побудови комунізму, чи то про безправних рабів, які працюють з-під палки. Ось тільки Солженіцин та почасти Василь Гросман правдиво описали табірне життя буття. Але ж ні того, ні другого законослухняна радянська література України не друкує. Хочете сказати, що у нас немає радянської літератури? Проте є колишні радянські письменники. Ось вони і грають в Україні першу скрипку. Так ось у Солженіцина описано те, що я бачив на власні очі: як люди, доведені до відчаю, займалися різного роду мастирками, а інший без вигилясів просто обрубував собі сокирою два-три пальці на руці, ставав калічником. Червона смуга через формуляр і декілька днів кантування в зоні, дехто штучним чином викликав коросту, хтось нагняв температуру, хто кінцівки в кватерку на мороз виставляв. Однак усі ці хитрощі були ненадійними. В нашому таборі в медстаціонарі стояло 12 ліжок, а звільнені від роботи щоденно могли отримати 7 осіб за лімітом на 1200 зеків. А з відрубаними пальцями довго не прокантуєшся – прилаштують до тачки брезентову петлю для кисті рук і возитимеш камінь, як миленький. Але тут виник момент, не використати який було б гріхом. Етапи йшли з розформованого будівництва в різних напрямках. Однак я довго на пересильці теліпався, від етапів ухилявся, виженуть нас пару тисяч в штабну зону, намог посадять перед столами, накритими засмальцьованим зеленим сукном, Обкладуть пачками наших формулярів і починають викликати. А я не обзивас. Обізвись і одразу за зону виводять. А там, в низинці, ешелон красного вже стоїть. Формується черговий етап. А мені здуру хотілося потрапити на Волгодон. Не Сибір все-таки. Був у мене кореш напівкольоровий, тобто з блатних. Назвемо його Іваном. Одміркували ми вдвох одну авантюрку. Він вивчив дані з мого формуляра, а я з його». «А що таке формуляр?» «По-перше, це папір, складений на людину, яка навряд чи на волю вийде, а значить, не варто на неї витрачати зайве канцелярське начиння, як тепер на пенсіонера. По-друге, це грубий аркуш майже обгорткового паперу, перегнутий навпіл. З основними даними – стаття, строк, рік народження і таке інше». Знизу прямокутник з відбитками пальців, фото в особовій справі, а вона піде окремо, в спецвагоні. Бо якщо у відбитках пальців більшість вертухаїв і не петрає, то виглядає солідно. Мовляв, коли ж ти їдешся? Ось вони твої відбитки. Так воно і вийшло, що замість Івана я назвався і поїхав за нього. А замість мене відправили Івана. Чисто голки не підточиш.